A talpra állították, újra és megint elesett, és órákon keresztül lehetett így játszani vele. De rózamamával épp ellenkező volt a helyzet. Ha elkezdtünk elevenek lenni, vagy olyan kis krapekok voltak napközbenre, akik komolyan be voltak csavarodva, mert ilyen is akart, hát magát töntetelen nyugtatóval. Akkor aztán ricsajozhattunk, egymás pofájára mászhatunk, magasról tojt az egészre. Kénytelen voltam a rendet teremteni.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 meg a hajcsavarjaival, az utolsó párszál hajában, ami még megmaradt neki a fején. Először azt hitte, hogy álmodta, és egyáltalán nem is volt csöngetés, hogy nem kívülről jött. De valamelyikünk majdnem mindig elrökte magát, és amikor rájött, hogy áldozatul esett, szabadjára engedte a dühét, vagy pedig sírni kezdett. Hát, hm, nekem az a véleményem, hogy a zsidók ugyanolyan emberek, mint a többiek, de azért még nem szabad haragunni rájuk.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 Nem volt mérges. Ellenkezőleg. Inkább bűntudatos, mintha neki kéne bocsánatot kérni. Senkinek se kell beszélni róla, mamó. Adj ide! Oda tartotta a kezét, elvette a kulcsot. Mi ez itten, Róza, mamó? Miért jár ide néha még éjszaka is? Ez micsoda? Egy kicsit megigazgatta a szemüvegét, és mosolygott. Ez a pótlakásom, mamó?